Обхода, оценка и разумност Днес направихме следното упражнение край Второто езеро. Всички се наредихме по брега, на известно разстояние един от друг. Образува се кръг около цялото езеро. Учителят даде следната мисъл за размишление. Истината носи всичката красота на живота. Размишлението трябва 15 минути. От 9 часа до 9 часа и 15 минути. След упражнението, учителя каза. Божествената любов се отличава с следните качества. Обхода, оценка и разумност. Като дойде любовта във вас, дайте и първото място човек трябва да пази любовта, като зеницата на окото си. Не я ли пази, отнася ли се небрежно към нея, тя го напуща. Не подпушвай любовта в себе си. Тя е извор, който трябва да тече. При любовта не съществува такъв закон. Само да даваш или само да вземаш. При нея има вземане и даване. Като даваш и ще вземаш. Ти искаш да обичаш. Трябва да знаеш, че и теб те обичат. Ако те обичат, трябва да знаеш, че и ти трябва да обичаш. Вие приемате от моята любов толкова, колкото ме обичате. Ако чашата ти е малка, малко ще ти дам. Ако чашата ти е голяма, много ще ти дам. Ако обичаме Бога, то нашата любов към Него е нашата чаша. В нея Бог ще влее това, великото, което очакваме. Ако не обичаме Бога, а само изискваме от Него, това е неразбиране. Обичай Бога. Обичай, за да бъдеш обичан.